Aurrira goaz, berrion magazinean eta hurbileko aktualitatea egiten ari garela. E, udaleko aktualitatea ere aipatuko dugu, aurreko ikasturte politikoaren balorazio bat eginen dugu. Eta ba, asiberri den ikasturte politiko berriaz ere mintzatuko gara, berriozarko alkate Xabier Laza jaunarekin hemen gure estudioetan daukaguna. Eta andagoeneko agurtzen duguna, kaixo Xabier Egunon egonontzuri. Mira, ba, esan bezala, ikasturte politiko berria mm, astear dago edo bueno, hasi da dagoeneko e, obe esan da, E, baina, lehenik eta bein, ba, pixkatxo bat atzera begira jarri nahi dugu, izan ere aurreko ikasturtean, ba, ez genizun e, elkarrizketa egin ikasturtea amaieran eta gustatuko litzaiguk ere iagitea, ba, zer nolako valorazio egindezak ezun, ba, igarotako ikasturte horriburuz, e, nola izan zen, nola joan zen, ze jorretu ba, ziren? Bueno, oso urte trinkoa izan da, pasatu dena, legialdian lehena, mm. estrenatu genuen udal batza berria eta gobernu berria. Orduan, bueno, interesgarria guztiz. Mm. E, eudal maian, e, bueno, pues, ezaugarri lehenbizikoa edo bestea baino gehiago nabarmentzen dena da, gobernu osaketa berria. E, nabai eta bilduk e, sinatu genuen paktu gobernu paktu bat, e, bat e, ireki genien beste taldei baino inorke zuen e, bueno, pues, e, bertan sartu nahi izan. Mm -hmm. orduan bien artean 13 zinegozitik zazpi inplikatuta egunden nahiko gehingoa eta gero nabarmendu behar da, ki ezkerra ezkerrarekin ere hurbiltasun bat egondela bueno momentua askoten E, alde batetik ikusi zen e, oposizioaren aldetik e, jarrera aldaketa bat, mm? ja, jarrera aldaketa bat e, udal kontuei dagokienean. E, batez ere eskuinearen aldetik, mm? mm -hmm. zen pesenek mantendu izan du beti e, jarrera bera, hau da guri edo gurekin ezerreztu ikusi nahi eta guri bueno, e, dozein elkarrizketarako atea izten dizkigu beti. Baina ez dugu hori e, ikusi eskuinaren aldetik eta hori nabarmendu zen aurre kontuen onarpenean. Mm -hmm. e, uste dut aspaldiko partez, zeritzile e, lagurekin, e, e, bueno, berri lozarko gauza importante zitzea ditera, eta segurazki udalbizitzan, importante denetako bat e, aurre kontuen prestak onarpena izaten da. Eta horren inguruan. Eta lortu genuen akordio bat. Mm -hmm. Mm -hmm. Orduan horrek erran nahi du bai batzutan iskanbila eta islatzen dela kanporabegira, baina e, bueno, barreneko kontuetan lortu dugu adoostazun maila importante. Nik ustedit ut berriozarko azken hamarkadan sekula lortu izan ez dena. Bai, hori eta... gainera, ustedit nabarmendu dutela gainontzeko alderdi politiko gehienek ere, e, dena denor nik eta aurrera jarritu baino lehen, indarre egin nahiko nuke, e, zu kaipatu dituzun e, bi, bi puntutan. Lenbizikoa, gobernu talde berria, e, Bildu eta Nafarroa Bai, Nafarroa Bai eta Bildu askotan Ez dakit nola esan frikziak sortzen dira ba, talde batzuen zeinbesten artean, beti elkarlanean elkar eta ez dakit kasua hauden ongikon ponduzareten, zuen diferentziak eta ba, lantzen eta lehuntzen jakindu zuen. Nola, nola joan da? Bueno, harremana eh, eh, izan da oso, na, eta lortutugun lan maila eta, bueno, lan egiteko moduak oso erretu, errespetu handikoa eta e, kolauraziokoa. Ni konfiantza osoa daukat e, zinegotzi, gobernuko zinegotzi, eta, e, eta berdin zait nabaikoak diren ala diren. Badakit, haiek aposto egindutela siglen gainetik e, e, berriozarko udala e, modu, e, zentsuzko moduan eta modu zuzenean kodeatxearen alde, eta hori nabarmentzen da orduen ja izan, izan ditzak egu arazoak baino arazo horiek ez dira egongo sekula lotuta ba, e, sigla batek eskatzen duenari edo besteak eskatzen duenari baizik eta bueno e, eguneroko normaltasunean ateratzen diren arazo horietakoak izaten dira mm -hmm. pues, ekonomikoak, e, procedurazkoak eta olakoak ez <laughs> bai, bai, bai, bai, nik ere gainontzeko udal guztietan izanen dituztenak eta bueno, kudeatu behar diren administratu guztietan ere bai. Eta bigarren e, puntua, edo joerretu nahi nuen bigarren puntua, dagoeneko aipatu duzu ere e, oposizioaren e, papera E, dagoeneko esan duzu, PSN-ek bere bidea egin eginduela, or, e, ba, oposizio gogorra eta etengabeko haren bide hori, e, eta aldiz ba, aldaketa nabaritu duzuela eskuineko alderdietan, ez dakit, zergatik uste duzu gertatu dela norabide aldaketa hori batez ere upen eren baitan? Bueno, nik dut e, UPN-ek eta pp eskuinak oroar e, zentzu horretan azkarra, azkarrago jokatu duela e, e, sozialiste baino, eta ikusi dute e, ze esperientzia txarra izan zen eiendako pasaden legialdiarena, mm -hmm. e, sekulako izkambileak sortu zizkiguten edo zein tontakerien gatik, egunero zeuden e, kom, e, prentsaurrekoak ematen eta komunikabidetan berriozarko gobernuari eta berriozarko gauzak leporatzen eta gaizki jartzen, Eta horrek eh, etekin politikoa eman ordez eh, bueno, pues, eh, bastertu zituen eta eh, berriozarko E, jendarteak ikusi zuen e, zenolako jarrera negatiboa den hori herri baten funtzionamendurako eta zigortu egin zituen hauteskundetan. Orduan orain e, mantentzen dute kritika gogor bat, e, bere aldizkariak ikusi besterik ez dagogin behar e, eta ikusten da bueno, kritikotasun maila oso altua dela, baina hori alde batetik beste aldetik eta gurekin e, berri osarko kontueta sari direnean e, ohikoagoa izaten da haiek gurekin bat batera bostkatzen ikustean. Ez mozioetan, ez mozioak dira ya, eduki politikoago batekoak, baina e, udalgintzari dago kionean mm. ba, ia gehienetan bat egiten dugun. E, bueno, Alderdi sozialistekin, iduriko luke orain upenek, e, Nafarroko gobernuan upenekin hautsi denetik eta e, e, baliteke beste jarrera batean aurkitzea. Horeindik ez da e, realitatera pasatu. E, formetan eta badirudi egon egondaitekela aldaketa bat. Ez dakik, momentu momentuz ez duguna barmendu, jarraitzen dute e, politika e, zar or, e, molde zarreko horrekin, hau da, guri edo gobernuarik kalte egin e, arrazonamendu gehiagirik gabe, hm? baizik eta, bueno, kalte kalte egiteagatik, kritika egin, kritika egiteagatik, hori nabarmentzen da herriaren e, barrenean eta, bueno, nire ustez oso bideo horkerretik e, doatzik, baina e, eiek erabekin behar dute eta mm -hmm. erabekin ditek. Bueno, eta aurrera jarre ituz eta laburbiltzea herren zeintzuk izan ziren zure idurikoz ba elegeal, baizik eta ikasturte horietako bueno, ba lorpenik handienak edo punturik garrantzitsuenak zuentzat. Bueno, ezin desakegu antzi egoera eguera horokorra. eta Bai, estatu mailan bai Europa mailan krisi larri baten barrenean kokatua gaude eta horrek bere eragina izaten du toki guztietan berrioz dalean ere bai. Noski, alde batetik, bueno, gizarte mailan eh arazoak nabarmentzeko aldira eh langabezi tasa gero taltuago dago gure herrian. Eh, bueno, e, botere ekonomikoa edo soldatarena gero eta eskasagoa izaten da, bai murrizketak ordaul horrialde batetik eta gero udallari dagokionean, bueno, pues Nafarroko gobernuak eh mozketen politika basati bateekin dio eta horrek eh, izan du islada handi bat udalen eh, barrenean. Hau da, eh, badakizue udalak finantziatzeko erabiltzen dituztela hiru bide normalien. Bide bada eh, eh, udalek beraiek eh, kobratzen dituzten zergak, eh, kontribuzioa, bueno, eh, hori eh, ekimen ekonomikoarena eta olakoak. E, beste batzuk izaten dira ezoikoak ezoikoak mm. datoz batez ere e, obrak eta eraikutzetatik. Guk oso urte oparoak pasa ditugu baina nabarmendu da nola e, berrri eta nafarrosoan oroar eta irigintzaren sektorea geldituta dagoela erabat. Eta, karo, hortik zetorren, balizentziak ematearen ordez, sartzen e, ziren diruak eta etendu dira. Eta horrek ere, egin du. Eta hirugarren finanziazio bidea, izaten zen, eta izaten da, e, Nafarroko gobernuak e, o, tokikoa, e, ogasunen legearen bidez, ematen dizkigut, dizkiguna. E, bi aldiz e, aldatu dute Ogasun e, tokiko gasunen lege hori eta bialdietan izan da murrizteko eta kentzeko. Egia bate, e I e, ideia bat egiteko. E, berriozarri e, pasa den urtean ia larehun mila euro gutxiago eman dio Nafarrako gobernuak duela bi urtekin konparatuta. Mm -hmm. Dula bi urte ere bauen mosketaren bat. bat. Ja, Ordoen pentsaen Berriozarrek mantendu behar duela zerbitzu maila bera, duela biurteko, zerbitzu maila bera pixka bat handua edo zabalduagoa, ezin dituela e, zergakigo jendeak ez dueelako dirurik e, zerga gehiago o, ordaintzeko e, udalmaian e, zerga ezoikoen sarrera gutxitu dela, eta e, Nafarrokoa gobernuak eman e, Nafarroko gobernua behar zizkigun dirutik larehun mila euro gutxiago kendu digutela. Haro hmm. mirariak egitea da, egiten ari garena eta aitortu behar da berriozarrek e, azken lau bost urtetan zehar, E, kudeak ekonomikoa ona egindu, lortu du e, diru aurrestea, er, remanente bat badu eta orain hori e, esker e, bizitzen ari gara, baina gara aurrezpenak bukatuko dira egunen batean eta kontu zibilibar gara. E, bueno, pues hori nabarmentzen da. Eta gero pasa den urte politikoarekin, galdetu diazuzein izan diren gure gauza, beste apostu bat eta honekin zer duena eta gure filosofiarekin da. E enpresa publikoaren sorrera eta nola berreskuratu dugun kiroldegiaren inguruko kudeak eta osoa, hori guretzako oso gauza gauza izan da eta referente bilakatzen ari da nafarrokoain bat udalendako. Mm -hmm. Hori izan zen gainera e, bueno, puntu polemikoa ere bere garaian ez, e, zuen eta oposizioaren artean, e, berrikilan enpresa publikoaren sorrera eta gainera, E, ze, publiko tasun eta privatu arteko e, ez da piztu zuena, ez? E, udal udal zan, ud, udalaren e, osoko bilkuran. E, hori etzen izan, e, zakit, e, adostasunerako e, puntu bat zuen eta oposizioaren artean, baizik eta e, gai hori aprobetxatu zutela e, bai zuen, bai gobernu taldea osatzen duzuen en guzion kontra jotzeko, ez? Bai, eta sekulakoak e, bota sitzutzen han eta gero demostratu da hori guztiak ezurra ez zela, ez? Pues, e, ez daki zen bai kanporatu behar eh e, sartuko genituzkela gure lagunak, e, Galera, diru, galera ikaragarriak ikarriko dituela e, legearen aldetik ez zegoela ongi osatuta, eta bueno, horrelakoak bota izan dira eta idatzi izan dira mm -hmm. eta okero, mm, orain e, lenbiziko urtea pasako denean guk egingo dugu balantzea emango dugu argi eta garbi kontuak langileko e, lan purua, nor sartu den nor den, sartu, nola egin diren e, sartzeko e, frogak eta kontuak Eta horrek, bueno, zapustuko du hori guztiak. Baina hor badago, ez tabai da fiktizio eta gainera politikoa eta ga goitik datorrera. Zeren, e, zuk zure etxean al, e, egiten alba baduzu lan bat zuretzako berarrezkoa dena eta ze, zuk zeuk denbora eta gaitasuna baldin baduzu zure medioekin egiteko edo beste bati diru baten truke eta gainera bermegutxeagorekin ematea baldin baduzu deliberatu behar duzuna dudari gabe berme gehiago baldin baduzu zure indarretan eta gainera merkeago ateratzen bad zaizu dudarik gabe horren aldeko aukera eginen duzu, bai? Hori da guztioi edol ideologien gainetik pasatzen zaiguna. Baina hauek ez nahi izan dute eh, guk gure bitartekoekin egiten al generoena eta gainera guretzako ekonomikoki askoz hobea zena, interesgarriakoa zena, ez egin eta hori ematea enpresa bati eta enpresa horrek lan bera egitea, baina guri Diru oso gutxi emanez eiendako sekulako et, etekinak bilduz eta gainera e, bueno, funtzionamentu bermia ainona izan gabe. Hmm. Hori da azkenean pribatotasuna eta e, publikotasunaren arteko e, borroka. Azkoz, hobea da, beti e, udalak albadu e, berak egitea, guk egiten dugu e, kale garbiketarekin, hmm. guk egiten dugu aurrezkolekin, hau da, berriozar da, e, bueno, bere udal izaera publikua mantentzen duen e, um, udal bat, bai. Mm -hmm. Eta hori oso importantea da. Azken bola da honetan, e, udalak bilakatzen ari baitira enpresa txikiak eta eh alkateak eta gobernuak e, erabakiak hartu ordez eta e, zuzendu ordez gestore bilakatzen dira kontratuak egiteko enpresa privatuekin eta pri, pri, enpresa pribatu horien esku uzten dituzte loret zaintza, kale garbik kirolen gestioa, baita, baita kultura gestioak azubatzuetan. Guretzako hori da e, e, estatu publikoaren desagerpena e, bizitzaren, e, bizitza sozialaren e, okertzea, dakar, mm -hmm. eta gainera e, bitartekoen garistitzea. Horren kontra egin genuen Ikasturtean zehar ere izan dira bestelako kontuak ere Agian ez horren urbillekoak Baina bai e, Giro politiko horoko Horreak imposatutakoak Badirudi Euskal Herrian orain beste eziklo politiko baten Aurrean egon gaitezkeela Garai berriak Badatoz eta horrek ba, Hainbat mozio eragin izan ditu e, ba, Berriozarko Udalean E, eragin handia e, izan al da, ba, bai, eta e, ragaritako bueno, ba, bere jarduera armatua utziko zuela eta bestelako eman diren bestelako pausuak ere horrek bere isla izan du ez e, udalean hori beste e, kontuan hartzeko beste puntu bat izan da.: Bai, Euskal Herri mailan oroar e, gauzak aldatzen ari dira. Bi aldetik, e, alde batetik, e, bueno egoera sozioekonomikoaren aurrean e, erantzun mugimendu zabal bat sortzen ari dela ezkerretik. Mm -hmm. mm? Bueno, ikusi dugu, ez zer gertatu den diadaren egunean Katalunian, hemen antzeko zerbait gertatzen ari da eta duela bi, bi urte Gernikako akordioa e, onartu zenetik edo sinatu zenetik ja urratsai bat eman zen eta pasa den urtean obsteut orain be, laster beteko dela urte bat, ja, Etak bere e, behin betiko zuetena e, e, iragarri zuela horreke bidea ireki du gauzak beste modu batez egiteko eta indarkeriaren kontua desagertu da eh, arazo bezala gure gure gizartetik. Orduan... Eh, politika pentsatzeko beste manera baten aurrean gaude. Eta horrek birkokatu behar gaitu denok politikoki eta ideologikoki. E, batzuek ez dute hori ulertzen. Eta nahi, nahiago izaten dute eskema zaharrarekin segitu. Eta erran, bueno, pues eta desagertu edo edo e, indarrean egongo baliz bezala segitu eta hori politikoki aprobetsatu etekin politiko batean lortzeko. ordugu gu PP, ordu UPN, eta neurri batean PSN. E, bueno, zoritxarrerako berriozaren, oso gogorrak izan dira politikoki alderdi hauek e, egoera horiek mantentzea. Beste tokitan ikusten dugu altsaasun e, e, errate baterago, tafaian, e, bueno, alderdi horiek beste modu batez jokatzen dutela eta irekitasun gehiago dutela. Hemen e, erramihar dugu eskuina ideologikoki ez udalgintzari dagokionez, baino bai politika egintzari dagokionez, oso eskuina dela eta PCN ere, oso espaniolista dela zentsu mm horretan -hmm. eta ez dagoela prest es euskerraren alde ez inolako mm, e, keñoek e, egiteko. Orduan, eh bueno, pues orrekin, baliatu behar izan dugu eta ikusi ditugu pues gauza mm, nahiko groteskoak errateagatik azken plenoan, ez, azken aurreko plenoan e, Josu Ez, azken plenuan izan zen, mm -hmm. Ode, Josuri Betxeberriaren egoera zela eta nola, oposiziosoak bozkatu zuela legea betetzearen kontra. Mm -hmm. Osea, oposizioak Madrilen e, e, e, gobernuan daudenak, e, Nafarroko gobernuan daudenak, horiek betetze, e, bozkatzen dute legea betetzearen kontra. Ode, e, Eskanda Galia lagarria litzateke edo tokian hemen... Hemen baño, ez. Eta datos, bueno, orain asiden eik asturte politiko berrian, zer, orain hemendik aurrera joera hoiek mantenduko direla uste duzu, nola ikusten duzu? Bueno, pues hori ikusi behar da. Ikusi behar da, zeren haiek gauza bat egin eta gero e, bere ala realitateak kontra erakusten dira. Horrein Josuri Betxo Berriaren kasua ipatu dugu eta haiek justu bazkatu zuten gauza bat, gero errealitateak beste bat e, erakutsi digo ez. Eta horrela gertatzen da ia gauza guztiekin. E, ez dakit nola esplikatuko duten beren mantentzen ote duten ala ez beren apostua e, kontu pribatuen alde adibidez. Mm -hmm. Baina, bueno, Badugu urte oso interesgarri bat aurretik, e, alde batetik seguraski gure udalgobernuak gobernuak e, jarraituko du eta sendotasun handiarekin, mm -hmm. e, eguneroko arazoekin noski, beti e, baduzu, beti... Pues, eh, ez dakit, obrekin zeregin beharra, eh, herrian gertatzen dela zerbait, pues orain garraio publikoarekin gerta, eskolan gertatzen ari dena, den urtean belategiaren kontua izan zen. Bueno, olako gauzak eh, eh, bueno, eh, zai ez tezinak dira, agertuko dira, hori herri bizitza da, eta gaina ongi dago. Uhum. Kontua da, aurre egiten jakitea eta bueno, gauzak zailtzen direnean zure jarrera mantentzen jakitea eta konponbideak bilatzen. Hori hor jarraituko du. Baian benetako erronka da e, a, arazo ekonomiko eta soziala, krisia, berri osarren gauza interesgarriak egiten ari gara adibidez e, des, etxeen dezjabetzearen des, aldetik eta bueno, horretan nahi dugu politika berri bat eman, nahi dugu gaztei irten bide bat ematea nahi dugu e, apostu laboral bat antzeko zerbait sortu, edo sortzen saiatu oso zaia da, baina bono, u tienes e, ideiak baditugu mm -hmm. eta bueno horiek dira gure erronka importanteenak mm? haula herriarekin egon eta gainera pues, momentu honetan aulen daudenak edo pobre dagu krisiaren en crisiaren eraginez ez daitezela bere burua bakarrik senti mm -hmm. eta eta instituzio publikoak aiekin daudela senti ditzatela desia betzen gaia aipatu duzu hori izan zen aurriko ikasturteko eo, gai nagusienetako bat ainzutzen ere ba berriozarren indara dia lortu baitzuen e, dezhabetzen kontrako plataformak, badirudi gero eta gehiago direla, eta udalak ere bueno, behire bere lana egin duela horren aldez e, bilierak eginez, ez, haiek euren bilierak egiteko tokia gutziz, eta baita ere, bueno, ba beti euren manifestazio eta elkarritaratzeetan, e, ba, bestuz, baina ezakit Udalak zernolako nolako ibilbidea izan dezakeen alako gai handi batean, ez? Ze udalak badirudi maniobrarako esparru mugatua daukala horretan. Bueno, e, egia da, legearen aldetik, maniobratzeko esparru mugatua dugula, baina irudimenaregin gauza handiak egin daitezke. Adibidez, berriozarren akordiak lortzen ari dira bankuen eta desjabetuen artean, e, etxeak kenduta, eh, bizitzen bisitzen jarraitu alizateko, eh, alokamendu merke edo sozial eh, deitu daitekeen ari eskiak. Hori ze gertatzen da. Bueno, pues, batetik presio soziala dagolako, baina udalak ere bankoen gainean presio egiten duelako. Guk diru bat badugu bankuetan eh, ezarrita eta bankuek badakite, segun nola jokatzen duten eguk handi kendu dezakigula eta eztaie batere gerrasiarik egiten. Mm -hmm. Hori da presjonatzeko modu bat. Txikia da, izan daiteke baina hori. Gero, gure asmotan dugu eh beste hainbat erritan bezala, eh etxebizitza huts asko dago. Hau da erabiltzen ez direnak. Mm -hmm. Eta zergatik ez erabili er, er, utxik dauden eh etxebizitza horiek alokamendu sozialetarako. Orduan, gure, gure asmoa da urte honetan zehar baliabide nahikoa baldin badugu, eh etxe bizitza utzen e, zenso bat egitea Berriozarren eh segurazki ikusiko dugu em edo utzi gutxi nahi dutenei e, zergabere zi bat kobratzearena eta e, alokamendu sozialerako entregatu nahi dutenei e, bueno eh udalaren bitartekaritzarekin gauza bat egitea eh, alokamendu eh, merkeak edo solidarioak lortzeko. Mm? Mm -hmm. Hau da, tartekaritza egin daiteke, gauzak egin daitezke, claro, ez dago gure esku lege handiak aldatzea. Horin Madrilen edo Nafarroakoan bueno, mm -hmm. egin bi hartute, baina gu gure prozeduretan bai saiatzen garela. Hori beraz ikusiko dugu datu zen hilabeteetan, beste gai batzuk ere izanen dira, Gazten aipatu duzu, ez azpiegitura handien e, garaiak amaitu direla uste dut edo baduzu zerbait hor maukan. Bueno, mantendu du pasa den urtean, eh bueno, maila importante bat. Egia da e, finantziazioa oso ongi atera zaigula eta iaia ia, e, pues, ezeren truk egin dugula, eh. E, pasa gastatu dugu e, auditorio Berria mm -hmm. be, pues burutzeanekin eta oso politagaratu da, berriki estreinatuko da Uste duturriaren seiaren aldean ja pentsatuta mm -hmm eta merezi du ikustea eta e, milioi erdi hori e, doain, e, osea, e, madrileko diru baten bidez etorri zitzaigun pasaden urtean eta horretan gastatu dugu. Gero Euskal Herria plaza konpondu dugu. Hori ere e, Nafarroko gobernuan sort dizkigun mila euroko e, bueno, pues, renta batekin egin dugu. Piska mm -hmm. gehiago kostatu zaigu, baina ia milioi pasa balio duen e, Inversio bat auditoriun eta plaza berria, po berri egin du, bere poltsiko jarita, pues, berrehun mila euro e, iritsi gabe. Horduen, nik uste dut hori dela ongi gestionatzea eta gainera kontuzgan berak bere azken txostenean hori gogoratu behar da, aipatu zuela berrri e, ekonomiaren aldetik oso oso bueno, prozeura onak eraematen direla eta eta, bueno, gestioa oso nahi. Beraz, datorrien, edo orain, orain goik ikasturte honetan, aukera izanen da, ere, alakoak e, ikusteko, edo... Bueno, guk badugu e, barrenean sartuta bi obra, seguru egin beharko genukena. Alde batetik da e, maizuen etxeak deitutakoak, hori, aspaldiko partez e, proiektu aur dago, Nafarroko gobernuak diru laguntza mehan behartzigun, aiekin borrakotzen gara, ari gara emman pues, behar digutena, edo e, onartuta dutena, emman diezagute, baina diru mozketa direlata eta ez digute eman nahi. Baina bueno, nahi genuke egin eta nahi dugu egin, hombre, em, Nafarroko gobernuaren diruarekin, mm? eta horretan borrokan segituko dugu eta egin dugu. Eta geste, beste kontu bat, bueno... Ba, ba, gazte leku berria edo, mai, egia ja da, orain gazteak dauden tokia pues, oso eskaxa dela, ez dola inolako baldintzari betetzen mm -hmm. ba, gazte politika hon bat egiteko herrian, eta gure ustez eh, gazterien aldeko politika izan behar du gure ardatzetako bat eta horrek eskatzen du eh, ba, lokal berri bat. Mm -hmm. orain, orain dik ez dago planifikatuta baina bide horretan pentsatzen hasiagara. Tamalez gure denbora gortzen ari da, baina ez nuk que el kai gurtu nahi ba, gai importante bat aipatu gabe eta da e, mendialdea eskolaren garraioa mm, du aurriko, ez, enago seguru aurriko bo, e, udal bilkuran izan zen, ala, duela bi, e, mozio bat aurkeztu zen, eskaera bat e, udalak bere gainartze zen e, bueno, ba, gastu hori ez, e, Nafarriako gobernuak ordaindu nahi ez duen e, gastu hori eta hogeita mar urtez ordaindu duena e, zuek e, ezetz bozkatu zenuten, e, nola dago gaur egun e, kontu hori, e, xantzen uten aztertu zenutela, baina e, badirudi borrokak beste bide bat hartu duela, ez? Bai, bueno, argieta garbi dago e, berriozarren ez direla bukatu ibiltzea, hau da erritik eskolaraino bideetik joatea e, arriskoa bilakatzen diren faktoreak, mm -hmm. trenbidea orkarritzen du, ek, kalea edo errepidea ez du eta eta arriskutxua izaten jarraitzen du, eta gainera, bueno, han dauden e, aurra dinak, batez ere, aurra e, ezkuntza, pues, e, iru eta sei urte bitartekoentzat oso bide larria da, bueno, batez ere, urtekoain bat momentuetan oinez eta bakarri joateko. Hmm. Hor konponbidea bilatu behar da, ezin daiteke erran alakentzen dizut eta kito hor arazoa geratzen delako. Hori... Eskundtzako kontu guztiak bezala Nafarroko gobernuko kompetentzia da, eskuduntza da, eskuntza autonomikoa, ez da udal eskuduntza bat eta gainera Nafarroko gobernuak zerga kobratzen dituenean Zerga e, bere esku geratzen direnean eta banatzen ez dituenean geratzen da aitzakia horrekin. Ezkuntzako kontuak bete behar ditu lako, gertatzen den bezala eta beste hainbat eta hainbat kontutan gertatzen den bezala. Mm -hmm. e, udalok, udalok ez dugu finantziaziorik hori egiteko, ez dugu ahalmenik hori egiteko. Orduan, berriozarko e, udalak ezindezak hori egin eta gainera ez du egin behar, bi bigauzak. A, pentsa dezagun, bihar edo datorren e, hilabetean eta espero dutez gertatzea, baino gerta gertadaiteken kontu bada, ba, diru mozketak direlata, eta e, Nafarroko gobernuak pediatra kentzea erabakitzen duela. Edo bi pediat pediatretako bat. Mm -hmm. Zer egin behar du hor e, e, udalak? hartu eta kontratatu pediatra bat han paratzeko dinamika horretan eh, ezin dugu erori ezin eskua delako. Gure eskunduntza, ez da guk ez dugu dirurik, eta gainera ez daiteke horrela egin. Orduen, Nafarroko goberonak egin behar duena da, bere planteamento ekonomikoak egiten dituenean, mozketa sozialak ez eh, mantentzea, hau da, eh, beste politika bat egin eta eh, politika fiskal berri bat, diru sarrera beste aldetik, diruak entzea gehiendu tenei, baina ez kendu, osasun gintzatik, gizarte politikatik, eta hezkuntzatik eta hori da egiten ari dena, bai? Mm -hmm. Orden gure kritika e, politika horri, eta horregatik gure adostasun erabatekoa e, borroka bide honetan da, dauden gurasuekin. Uste dugu hori dela bidea. Guk parlamentua e, hasi dugu ja bide berri bat, eta han ara eraman dugu e, berri osarkoa huzia. Zeren, karo, azken finean e, berriozarko udalak mozio bat onartzen badu, hori e, simbolikoki oso importantea da herriaren batasuna erakusten du, bainan e, legalki ez du inolako eraginik. Mm -hmm. Eragin legala dute legeek eta horretarako legebiltzarrera joan behar da. Garo, zer egiten duna farrako gobernuak, ba, gure e, iniziatibak parlamentuan atzeratzen ditu izugarri. Hor urte honetarako zaila da, mm? baina elduden urterako noski landuta eta e, aurkeztuta eta estabaidatuta egonen da e, berri uzarko auzia lege Eta ikusi behar zei arrera, hartzen duten orain egin bueno, kon, autobus publikoen alde agertzen diren alderdi guztiok. Guk badakigu, bai nabai, bai bilduk, bai izquierda ezkerrak zaregingo dute. Ez dakik egingo duen parlamentuan, psn eta mm -hmm. dudari gabe badakigu zoritxarrez upn e, UPNek eta PP-ek berriozarko e, autobus publikoen kontrabozkatuko dutela. Baina borroka ere hori ere, eraman bihar da. Mm -hmm. Eta... Bueno, ya orde, orde, analizi politikotik aparte, analisi sozialetik aparte, e, ez bar, analizi sozialean zentratuta, ni oso e, borroka polita ikusten ari neiz berdozaren auto edo garraio publikoaren kontura. Eta bi jarrera nabaritzen dira. Alde batetik, borrokarako prez daudenak, e, eskubideak, denondako aldarratzeko, alderrikatzeko prez daudenak eta momentu horretan erabaki dute autobusa ez erabiltzea eta e, protestak eta presio egitean aferroko gobernari egi lortuko dute zerbait dudik, pe. Mm -hmm. Eta beste aldetik, bakarrik bere burua begiratzen diotenak individualtasun ikaragarri batean eta ja, autobusa bere e, e, dirua ordainduta eta bere ba, buruaren bakarrik erabaki dutenak. Mm Horien -hmm. gandik, Eez er gutxi espero daiteke, baina bueno horiek ere berriozartarrak dira eta lagundu beraz zaile. Baina eh, ni nahiago dut bultzatzea beste berriozar hori berriozar soziala horrek egingo baitio aurre etorki etorkiunean etorriko diren arazo handiei zeren inork ezte eh, arazoak bukatzen direla honek. Eh? Mm. Gizarte arazo ekonomiko oso zabala da eta berela da izango du momentu honetan hezkuntzan baina bihar Osasun gintzan edo gizarte kontuetan, eta hori ikusiko dugu. Hmm, ederki ba, uste dut argi eta garbi gelditu dela, e, Xabier Laza, berri alkatea, mila esker gurean izateagatik eta analisi hau egiteagatik, eta urringor arte. Bueno, pues mila esker zueri eta nahi zuen arte. Aio. Agur.